ریاض الصالحین ابل رضا نیچه کم سبق منگویلیو آغاز سینو ماتا پورا نخ کاریده نو ایک سو نمبر حدیث نمگ شوروکو یو سل شپک دیر شما حدیث د ریاض الصالحین گو رہی العشرو نقل ده ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نونا قالا ویلی ده ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو نبی علیہ السلام ویلی ده ارادا بنو سلمان ارادا اگلا بنو سلمان اینتخلو قرب المسجد چلار شده نزده ده جمع سر ده ارادا اگلا چه سره خوا کې خواکی سکونو ازگار شویری او کو یا فکرای یا په خرسوالو او د جمعه سره بل نږدې و سیګو نږدې به جمعه تار او خزو فبلغ ذلك رسول الله صلی الله علیه وسلم اور صدا دا خبره نبی علی صلوات تا نبی نبی علی سلام ته بنو سلمو تا ان قد بلغنی یقینا شاندار تا کې رسدله مته دا خبره تاسو د ترابنا چې بشکته تاسو توري دونوالې ان تن کېلو قربان مسجدې چې تاسو لار شي نږدې تاسو نږدې جمعه ته نو سره او سيږئ تاسو دا اراده کوي جمعه سره خوا کې نږدې او شي ګو جمعه تبارو اخزو وقالو نو بنو سليمون نام او يا رسول الله اذه الله پیغمبرا قد اردنا ذلكا پتاکه اراده کریمنده د کار وکال ان وی نبی علیه الصلاۃ والسلام بنی سلم او بنو سلمو دیارکم توکتبو اسارکم قرونا استاسو لکله جه د قدمونو استاسو ی ستاسو استاسو قرونا تر جمعه تنو pore تر جمعه pore چو سورا قدمنا اخری د جمعه دموند بارا نو اغالی کلیشی اغالی کلیشی سمانا چکم قدمونا دجکورنا آغسته کی گیتر جمعتا پورے نو آیو یو قدم استاسو لی کلیشی پوشگنا دیارکن دکورون استاسونا لیکیشي ساو کوم اه قدمونستاسو یاعنی الزمو دیاره کوماره کوم مه مفول د فعلې معضه آزمون دیاره کوم لازم شیر په خپلو کولونو کې توک تله کو موختو کوم ال مجرې لیکیشي ستاسو د پاه قدمونستاسو ترجمماته ستاسو د کونا ترجمماتونو فکو بکلی خې در جا ل بیا پهار یو قدم یو درجه دا خوړان کېملله و که نه نههو نه نههو نهحلمهتهونکته بماقد د مووا ساه یاسین کې را ځ لکو منږ ا هغه عامل چې د ځان نبخ کېږي او د په سرروتو راړاندي نختا ال المسجد چ سور قدمونه د کو نه ترجمه ته پورې غستې کیږي دین د بارځي جمعہ ته قران درس تځه علم حاصلولو د بار جمعہ تځه موږ د بارځي د جمعہ د صفایز بهرمز علماء لیکلي چې کله یو سړی ژوندۍ تنگ شي سړی خپه دي پریشان دي نو هغه د لالشي او جمعہ د صفاق شي جمعہ د صفاق پرشانې به ختم شي خوش کوم له یو سره پرېشان نه دي مصیبتونو سره کېر دي نو هغه دلال شي او جمعه د صفاق جمعه د صفای دونه ډېره اهمیت ده او مې يعظم الله فانها تقل کوشش کوو نوغه صفاق کوي جمعه صفاق کوي ته طالبانو کومرا واجبې صفاق وو کو. خدمت کوي دا زه تخیرم بر د دا داغنم بر د طالبانو غو دلغه مسره لوغه غنم بر د هوا سمانم بر د علماء چې منګې نوم نشو هغهسته مناسب نه ده اغا تشپی به پاسې دل او چې د طالبانو کم سیزونه با صفانو نو هغه به رواغسته ده او خپل به صفاقول د شپې نه مشفق لوغه به صفاقول دا ری کپلو په چې په ګزارې کپلې په صفه <تصفح> نی دا غوي په صفه کول کپلې به واشل صاحب چې تاسو تاسو چا وینځي هغه په کوټه ته پته پته نن نه وینځي لولو عالم لولو محتاج لولو علماء کرام هغه مخ په زمینو شوږي او جمعه صفای د طالب د درې لوغه غنښه صفه کوله نن د نن برده نن دا نمبر نن برده جمعه د واسمانه برده نو جمعه تتلل د موږ د بارا دوره ثواب دروړه نو چې د قران ته بارځه ته درس درس ته بارځه او بیا موږ زم نفل ملته کې نو بیا خنورن الا نور دي بیا صفایم کې بیا د استادانو خیال ساته بیا د کتابونو د لرلو خیال هم چې به زی برات بیا تو وسته د اوا وا لب د باغ باغې ځ کوې دیاره کوم ت ساار و کومزمون دیاره کوم لازمشي دغپو کولونو سره تکت سا و کوم ل کلی شي تکتو لیکې شي ستاسو دپاره خوه کوم مسلمون نهقلکی دله مست شف وفی روایت نو پیو روایت گراغری این نبی کل خطوت درجا یقینا پار یو قدم بانی درجا رواه مسلم و رواه البخاری ایزن بمانیه من روایت آنس و بنو سلیما بکسر اللہم خبیلت معروفت مرنسار ایم یو سری متبر سری او تدو وقت لالی او داغت نیرد خس فاکلا صفا د یو بوډه ترم ترام کې اګلې مزيدار خيستا اڅ پکې سړی شو کی چې پکې ناس ویا نو خپل زید صفا نوجده یو احکم الحاکمین زید صفا کا ناغه مالک داغه نوکر شوی لکه وذربان چې اسکم په نام کې دداشه وذربان خړم وای کنه وای ډیر ډیر مزيدار صفا کړ ډیر مزه کوي نوجده احکم الحاکمین زید صفا ساتي داوود ستامین نه کومه یی زارمه نه زار چې اله په لړ په لکه واچي او کې یو د پخړې توي کا بلځه کې چیتوي کا بلځه کې کاغذ کوزار کا بلځه او مې یو ازم شاعر الله ډیر کوشش وکړ چې ماتونو ها ډیر کوشش وکړ مو ګورو لا شو ګورو د جماعتونو د حالات د مدرسو د کمړو وابانو سلمہ بک السلام قبيله معروفه من الانصار یو قبلہ معروفہ دا انسارون معلوم و آثارکم خطواکم آثار مانا قدمون استاسو الحادی ولی شروعون جوشتم حدیث دا دی باب عنب المنزر ابیو ابن کاب رضی اللہ تعالی نو کالاوی و یو صلی علی آلمو زنبویگم رجلن چا صلی ابعادا دیل لریو دا جمعات دینا آغا صلی دا جمعات دیل لریو سرینا وقال نعود لا توقئوا صلاتن چکه دمون به انکه خود دی جمعه ته د مونږه پاړه ولې شو غتا او فقلت يا بما له وغتا نه په جمعه ته في الظلما و في لووش دره تا 1 تا یو خر لرا اوته سورې ده په حربانی فز ظلمای په تیار کې او فز رمزای یا په سخته ګرمای کې سخته ګرمای کې په خر سورې یا په تیار کې په خر سورې ده او جمعه ته دینه دا غنوا فقال نو وی دي مایسر نیو خوشالای مالرا ان مَنْزِلِي إِلَى جَمْعِ الْمَسْجِدِ چي کور زما دی وی الخت جمعه تا زف دې نخو شاليږم چې د جمعه زما کوړی اني اوريدو ايوکتبالي ممشایا إِلَى الْمَسْجِدِ وَأَرْجُعُ إِذَا رَجَأتُ إِلَى أَهْلِي زوالم چې اوله کلیشي ماته 파را ممشایا قدم متلزم الى الجمعه من او واپس کیدل زما کلا ته واپس کید میله علی فلا حالت یوصل الى الجمعه نغا با دغه سراطه ها چې دغه سبلاته په بل کې ہوتے وی یبه خو نه ده چیو خرزان لوالی او پاگه بانی سور زی او پاگه تا قدمونو پتن لگی نا خود زمان قدمونو دی واروارک دم یادا چه سور زب پا قدمونو زم نزو خوشار اما اودام نخو خوم چه دا جماعت صدق خواه کی حسیه گم باز اگر بیا خود و دره گامه جماعت تا دی او پاگه ما تا ثواب نمیلوی سنن چه زلر اما چه ما تا ثواب نمیلوی گم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله تاکہ جمعك لي الله دا ټول استاد بار ثوابونه ټول ثوابونه تو دا غزين روان شپږ دې کې کی پاتې کیږي قران ل راځیل تا اوس درکاته منځ کې چې موز بام کوم درس بم کوم ها دا څوره ثوابونه دي او ما ها مرسته به دا سبق نه بس واپس کوي بیا فلځې لځې مسروي ثواب دي که پس کوټل راځي که په ګاړې کې راځي خو ته معلوم دي کنه چې دي زیاته تقریبا لز زده قدمونه دي دي زیاته 50 زده قدمونه دي دي زیاته 50 قدمونه دي نو خبر ده کنه چې 100 ډېر قدمونه ډېر ثوابونه دي رواه مسلمون وفي روات ان, ان لكا ما احتسبتا یقینا استاد پاره سره چې تا طلب کړی دي اته سب تا چتا طلب کړی دا الله رضا منته او ثواب را غي چې مقصد دې دی چې زم زم ما رب زمانه رضا شي زم او مال ثواب الله راکي سوله ثوابونه یار وې ما تل تکې سکه وا چې په یو یو قدم مال ثواب راکي او بس کوي ګم دا کو کنه ورې سم نه په هر پهونه شو ما ته سکه ته ډېر کېد سکه غیب لانی وان نفس دات للم پا دی نید کالتا پا کتاب او علم زدکو ما نو پا دی یو یو گامی مالا روزانا ثواب را کئی دا لگا دا آغا وزی فیل چنی زی لری لری پوری او بیا واپس کی په پا دی نید چیزاز اخونم ملگون لولم چیزا اللہ کتاب او علم پیزده کی نا سولوی ثواب ندی یا اپس ندی ازیز او رسا دا ثواب بری کی گی پوشه ار رمزا والار خدا الله دار چانکا ناري چي سوک خوخي دا کار مذاكار طول كارنو تيري الا ردلتي عصا بهل حر شديد اغاز مګه چي رسيده دي غيت سخته گرمي اساني ول شرون دوشتم حديثا انوي محمد عبد الله ابن عامر بن لاس رضي الله تعالى عنه قال وي رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع خاصلتن،, خاصلتن سلویخ خوی ندی سلویخ عادتن ندی اعلی او چد داغی سلویخ تو خوی نونا منیحت و لانزه پیور کول ده بزیری پیور کول د گڑیری پیور کول د یو سارویری چاگا پیور کئی این پا عربو ای جهالتو کفرو خدایو کاری خو چه دا چا د پوی بندو بس پنو او د چا سا د دا پوی سارویو ناغه دا پوی ساروی بی اغا کس دا چه چا سا د پوی بندو بس نو بیزتوالا گره توالا غا توالا اختوالا سوپوری کئی, کئی, کئی سا تایی چه کلا پوی بس کی مقتق پل ساروی واپس کی یو پیس بکی نوا اچھا دا حکا ورو غنو نیم ستا गवंडी هر غټ دیچکی او پتیلی د پوی ټکی کی نیم گلاس یو گلاس پي गवंडी لا نو ورکاي هغه ساروی غو مغه خپرې دا ورکول ها یو گلاس یو په لي پي په څونو ورګي چې دا میهمان میラル یا دا ماشوم بیمار دی الکده بيزي او د غو پي او لغيزي میښو لغين من منکل نشته اللہ اکر بیا میشن نشکی گو رہا دادا عرب و عادتو منیحت العنز ما من آملین عملو بخسرت من آر جا سوابیا و تزدیق ما من آملین نشتری و چا عمل کئی پیو خوید آغینا دو گوڑا زمان دیگاوان که باز داستی کنو نشتا چې با دا مګ له پیدا لګي پښ کله ویره مونږه رسو نه یو کس چنه را لګا چې موږ په ناپې مليوي ته ام پدې کې راځه الله دې ډېر شته ورکی الله دې ولا په سارو کې خیر او برکت واچي ما منها ملين يا عملو بخسرته من ارجا ثوابها نشته یو عامل چې عمل کوي په یو خې دا غينا او ميد لري د ثواب زاږي وتصديق موع تیا او د تصدیق دا اغه چې وعده کړی شوی داغه سره چې د کوم د دی سیزونو د ثواب وعده شوی داغه تصدیق کوي کنه زکه کار کوي الا ادخلہ الله بهل جنہ مگر دنه اغل الله بی بها پاخې باندې جنت تا اے په دې په بان دی د ساري په په بان الله انسان جنت تدنکې پاغه سلويو ته کې دا یو ذکر کو دا اعلی دی او چتې هغه نور یو کم سلوي دی د دینه دی کټري په پپې ورکو نو ستاسې کیږي سويم چې تر زانه سر په ورکه چې وزد کیږي کلو ورکوه نیم سر ورکوه نیم سنکېږي پا ورکوه پا وزد کیږي یو پیاله په ورکوه گاونډیلا خوکه د عالم دی طالب دې بیوست دی، عجز دی، مسافر دی، متاثر دی، کنڈ دی، یتیمانان دی، اغیر پا پیالا، او گلاس که ورکوا بیزر نچه ورکوا بیوڑا، دا اعلاغوی دی، المنیحتو منیحستو ای روال بخاریو، ایوعتیو ایاها ایو ای لیاکول لبنها، چوور بیکلا اغا کستا اغا ساروی، دا پاردی چو اغری لبنها، پایزاږي ماسته به ولا ور کول پای خلک نه خوري پای خالص کی ماسته ته خوري نو معلومه زہ شوا چې د پایو نه علاوه نو سيزونه ماسته ور کی ماستو خورا کوچو خورا پېرېو خورا پېرېو خلک نسکي ماسته خلک نسکي ها کوچ خلک نسکي اخل خوري بعضی سيزونه او بعضی زونه د سکول د په سروي کې د سکولو شي نوم شته مټیازه او د خورلو خوشان نه ها ویل کې دی ملنګ دي غوا ملنګ ده میخه بيزه ده ها باج زاد څخه خرجتا چې په بيزو کې شوملې کوي خوشتوبه سي شومله په بيزه کې دا څه خلک مالي ده لري ها سکهای کې سخاوه تاسو په کوم ماشا الله دته پلار کې سور او سخاوت دی غورو خځه کې خدای ولور کيم کنه چې په بيځه کې سره شومله کوي او چمپ کې کوي چمپ کې کوي او شوملیم ته کوي امګلم په کې سکه الله بوله دی رينه ثم يرد ا او نن سبا خلګ وغزانو می خو کې وي د خدای خير کینه پاتې کیږي پکه تابو کې سپريږي دې نو بیاوه واپس بیاوه واپس کې هغه سروې له یارا تا چې کله په پیوره کې آتا سو قستو کېدا تاسو به کې ورکول کوي بیا وګورئ الله بده کسو راخېدا یو پیاله پیو او سوه صاحبو اسکری اوفسه او یا او یا صاحب هغه د یو پیالینا په اسکل ارجو صاحب مرشوري بیا اقا پیاله ټکاوا نه ختمېږي اللہ چې نبی دې سلام اسکل خاتم شو اسال وس ول شرون اندي بن حاتم رضی الله تعالی نو په طیو اپساری په خنبه اعتماد مکوا نبی اسلام بي بي عائشه ته ویلو و عائشه دې خنبه نه ده دانه او غلا او خورا دا سودلې انسان دې حريص دي کله چیرته هغه اسوې د وړو غوته د خنب وګورم دا پیټي وګورم چې دې کو سور غلا څنګه چوکاته دا هغه نه پدې مورځ بیا په دې هم زرباره هغه ختم شو نبی عليه السلام ته وی وړو ختم شو غلا ختم شو نبی عليه السلام ورکتل خدنې وکړته میو حضرت وېدا هم مې ته ویلو شي ګورم وې کده تا نه رو دنې به ډیر واخه لپاره تا خوراک کړي او دا به نه ختمېږي. بعض زرانه واړو کو کندو ګورو غلم ډېری ګلړې را ده لکه دا مکه وې. بس وا الله پدې کې خیر واچوا. ان شاء الله پدې نه چې دا و منګا او پدې کې په الله تو راخه دا منګره صحیح. دینه بس وام کوي. ها ما دې دا سړي دې په وروګو مونونو باندې زاګي دتري کال او موږ نه پويګو چې خدا پا دې خمبګه اومده نه خوستا خبر موږ د ماخته موږ ګورو نو اود پیدا خو پیغمبر خبره عنادی خطاف عمل کړی عنادی بن حاتم رضی الله تعالی عنہ قادوی سمعه النبی بعد نبی صلی الله و سلام نو وی دی یو کول چوی اتقوا النار ولو بشق تمرتين زان بشکدون اگر کی وی په ای وی صدقه جوړی ا د قجوری یو حصہ ورکه شنو د وسنه کیږي وړळेګه او د جهنم دوه نبي ځان بچا تم نشئ او کو نه راول ورک کنه تاسو دروړی او په مخه غیبه بازي طالباني کنه یا بازه خلق تم نه غوټه وروړی او كون ځاخير ځان لپټ پټ کړی دلته یو طالبو مخه نو هغه غنځاخيره مې دیخي د طالبانو سره دی مینه کوي نو هغه و غنځاخيره هغه ستل کې نو چرته طالبان په پوشیو پټ پټ نای ته چې د طالبانو <سؤال> په دغه پیګړه راغې چې هغه ما ده هغه وېدې نو ما بیگ چاسره کړې مه نه به خونه لکنه جزان راځي خوړلو هغه تم دې خودل <سؤال> وېره نو مه نه یا به پروت خوړل او یا به راغې په کیسه کړې وا دا خنه واکن ته تاسو تعاله کړل ولو ہے خير ایوک کولې ولی پز شپهګه یې کړو لګ لګ بده را سولې نه متبقون علی اتفاق کلیشه پدی عدیز بخاری و دی مسلم وفی رواد اللہ او پیو رواد کراغی لی دوارو عانون قلید حضرت عدی بن حاتم رجل اللہ عنونا کالا ویلی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما من کم من احدن نشت دی یو کس اللہ مگر سا ربو زرده چه خبر بو کی دا غصر رب دا زرده الابدا یو کسره خبر کای لیسا بینهو او بینهو ترجمانن ز چنه بووی په میند د بنده او ما بیندا الله کیو ترجمان دان چاله ترجمان نا وړی دا لا په خبر زنه پیګم دا الله تو بنده منس کیو خبره رواني وینزو نو بو ګوری ای من ایمن خترت دزنا دا قلزان خترت بو ګوری فلایا ن نبا ویني الاما ختمه مگره چتزانم مخري غلو د چتزانم مخي کم سه خو زانمگه سنګامل لي غلو هغه پوری خت دفتره اوبدا شي دي کلی شي ستامه نه وې ها و ينظرو اش اممنو او بوغوري گسترافدینا د خپل ځان فلا ير انو بويني الا ما ختمه مگر اج ذانه مخريغلو دګست دممو ګوري چه زما دانه مخسريغلو و ينظر بو ګوري بيني يد مغا مغ خپل زان فلا ير الا لنا نب ګوري مغرور مخو مو ګوري ګسترتم مو ګوري نبويني مغرور تلقا وجي په طرف دو او اماګړو په طرفدا غ باندې مخکي ورستو اداغه عمل ته وګوره په طرفدا غه اور باندې وګوره فتقون نار اي خي طرفدا خامل گسترفته باد عمل مخکي به وروي ځان بچکه نو ولا بشکه تمرتين اگر کی وي اگر کی وي په يوي صدق قجوري اگر که په یوه صدقه جوړی ولې نه خیرات وکا په یوه صدقه جوړی مانا کړل وکولې یو شې نه ولن فسن شاتن محکم ویلو وملم یجد ا سوق جون می جه زما د خیرات او شی راو دمنو خدای چاووس کیږي کرا د کجوري وسنی کیږي خدای ستوري د سونو وسکیږي خلق ولو فما لم يجذ اسوج جونميم نوفا بکلمتین طیبته نو کلمه پاکه نُكْلِمَ لو کلمه خو توحید وو ایجاده خا خبره خودو کی گنا خا اخلاق دے استعمال کی کدغانی شو ویله عربی ولی شون عن انس رضی الله تعالی الله صلی الله علیه وسلم الله لا یخوان لازم بشکر الله خوشالي دې وبندنه اي يا اكلل اكلتا چوغري خوراک اوغري اوكلات اوغري اكلتا خوراک نوري اوغري خوراک وکي فيا احمدو عليانو دې حمدوي پاغي باندې يا الله شكر دې چې دا سار په وخت دې ما ته خستا په راتل نصیب كلا ناشته دې دا باندې الله شکر دے دا غمیر روټی وگے او ما روټی ددا باندې او خلال تاج د الحمدللہ ویله دا لس کاسب رتی و خلق و خلق و او دې ته الحمدللہ سو کوی وې مړه اسم دې خلکونه تګي اوغه او کبان خوري منګه سے پاتو شو او یا شرابا شربطا هر انسان نن انسا سبا دل څخه شکر دے علم الانسان لربه لکلود او یشرب یا شرابا شربطا یا اسکی اسکل چه دی وقتی اوسکلی و الحمدللہ اللہ لس بجیل رابانی چه اوسکلی اوبد رابانی یکی اوسکلی پید رابانی اوسکل شملی درابانی اوسکلی فیحمد او علیان او دی حمد او باغیس کرو باندی رواہ و مسلمون اکلا بفتح الحمزہ وحی الغدوتو او العشوتو سبا تیم یاد ماسو تن تیم یعنی آسو چخوراکو کی سارو ما ساره ما خام خورا کوي او ځان ملګري نو ساره ما خام باندې خارک اقتیفا کوي ساره ما خام چېرمر وټی نه ځان وږي نه ا ال خامز ول جون پنځېشتم حديث دې باب انبي موسی رضي الله تعالی عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام ویلي على كل مسلم صدقه طاريو مسلمان باندې صدقه ده پار مسلمان بان خیرات ده چه خیرات با کئی اول به خیرات کئی چه خیرات نا قبلیگی دادا منوش پا دا سلویختی دا دا کلیز دا دا حسن حسین میاشنو دا کنا بلد بدا خیراتو نو گوره سباو بل سبا گوره بیا دا ریجی دا زرده بای دا غواخی بای خونا نو پرون بیاسو که خاشر بطونه بای پدې لارو کې به خلک شربتونه ورګي بالټیو جگونه به ډکړي او دلته اده فرنه یې هوا رم نظر کوي وروم نظر کوي او چې چونی به یاو ته شربت ځک ټکه طالبان نه یاو زه او زه په ډېر سوال کاو به ایمان وارم وروم نه راکول او شربتونه راکوي رسومه نه دي کړم دا صدقه نه ده وچ کله مسلمان مومن موحد شي باز دذ بیا جپ تاله بیا قال او ککینه نو داسه دکې کی چې بازه دا کی دازو نم کیږي او ریاکاری کیږي قال نو وی دې اریتا ا خبره ته الا ماجز یجو چھز نوما کذ نممي یوشه قال نو وی نبی اسلام بیا مطلب چامل ک په دوالو سنباني فینفع نفسو او फायदा د سیخ نفس ته عمل په دوالو لاسونو کې واپاری کوي ځمېداري کوي او फायदा خپل نفس ته داغنه ده ته ورسیږي و يتصدقوا او یې سو کې خیراتو کې نو دانې چې په لکونو خیراتو کا تپسرګونو کا ګوره مکه تیر شو کنه ولا بشق تمرتن سبزی دې کړلې دا تقریبا 5 كيلو باتینګلې او جذلا ورکا یو بل یو شیز دی بینډینې کړلې لاستاپه گاوان کې دې داغ نشته أغله ورکا وګړي کړلې دې اوغا داغه سنشته نو داغې نه 15 اټه وګړي نو شوکا وا اوغله ورکا دا دې کنه دا دې په بلګونو خیراتونه کوا او چې وځي کې هم خرم قالانی وی اره ته اَلَم یَسْتَطِعْ کَدَی طاقَت نَلَدی قَالَ ان وی نبی علیہ السلام یُعِینُ ذَلْحَاجَتِ الْمَلْهُوف اِمْدَاد دیو کی دا حاجت کمزوری الْمَلْهُوف چاغا واقعیا کی دن کې پټنګ سیاکه ډیر تنگ دے عجز دے کمزور دے پاغه انسانو کا قَالَ ان وی ار اے تا ابو موسی شیت بوس کی حضرت نام ایا پیغمبر خبردار کا علم یست ته کده د دېم طاقت ملري چېم داږي یو کمزوري داږي طاقت ملري قالا نبی صلی الله علیه دا طاقت خلر لې شي کنه یا امر حکم دی کای پنه کو باندې چې منځو کا ها توحید منا دا هکوله شي کنه ا ویل خیر یا حکم کید خیر نه کید یو کار دا هجو کی کنه کړه داب نه کای قال نبي موسی شری رجلا نو ارائتا خبر را کا الم یفعل ک شدام نشی کولې زګ باز سر لري کمزوري خلم چات نشی وازه کولې دام نشی ول چاله ک منځو کا قال نو نبی نبی السلام الله و سلام یوم سکوان الشر بندگی قلزان د شرنا یوم سکوان الشر بندگی د شرنا بینها صدقه تون به شکهدا یو خیرات ده د شر ذکان نزان اونیزه داملوی خیرات ده یا بل ذ حدیث کې راځي بان کته خلق د ثنا د شر, شر نه یو ځکه شر جوړېدو ولده لالشه او غشر دفقا داملوی صدقه ده یا ستاد لاس او دخلی نه شر خوريږي اره کالم کوجه شر جوړې بدغله شه نو دامیو صدقه ده آه، موطا مو واه از الزو و چه نخارق تیگ